Välkommen till Radio Maranata och den 22 delen i den här serien där vi går igenom Daniels bok. Vi har kommit till kapitel 10 och vi börjar sakta men säkert att röra oss mot slutet av den här boken. Det är ju 12 kapitel och den här sista delen kapitel 10-12 hör ihop som en enhet och handlar om en vision av tiden mellan Daniel och Maccabeerupproret i Israel på 100-talet före Kristus och även en syn om ändens tid. Men kapitel 10 som vi ska läsa idag det handlar om Daniels möte med en eller möjligen flera himmelska karaktärer som kämpar en strid i den andliga världen. Och därför kommer jag i det här programmet med Daniel som utgångspunkt att tala om det som populärt kallas för andlig krigsföring. Vi får se hur det ska gå. Jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi alltså läsa Daniel kapitel 10. Vi börjar med den första versen Daniel 10 vers 1 som säger så här I den persiska kungen Kores tredje regeringsår fick Daniel som också kallades Belteshazzar, en uppenbarelse Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda, han gav akt på ordet och fick insikt om synen För det första så kan vi märka här att det är just i första versen så talas det i tredje person om Daniel. I resten av tiden, resten av kapitlet så kommer han tala i första person, alltså jag Daniel. Men vi kan också se att det finns en ganska tydlig tidsangivelse här, Kårers tredje regeringsår. Och då vet vi som kan historien att vi befinner oss i år 536 före Kristus. Det är två år efter att judan har fått lov att vända tillbaka till Jerusalem för att bygga upp staden och dess tempel. Och Daniel säger att hans uppenbarelse gäller en stor vedermöda. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Eh, ordet som används här för vedermödade på hebreiska är sabah eller saba. Det är lite otydligt för att det ordet används ofta om krig och arméer och det kan betyda en tjänst eller en svår tjänst. Men det är som sagt lite otydligt, olika bibelöversättningar säger på lite olika sätt. Men det verkar syfta på att det ska komma en svår tid och därför så är kanske just uttrycket stor vedermöda ett bra uttryck i den här situationen. Daniel ska alltså få en uppenbarelse om en kommande tid och den tiden ska vara en tid av krig eller vedmöda då, eller svårigheter. Men synen börjar inte med krig utan han får se någonting annat eller någon annan. Det står så här i vers 2-4. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. På den tjugofjärde dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. Det är vers 2-4 och det är lite oklart här varför Daniel sörjer. Det kanske handlar om någonting personligt som vi inte har möjlighet att veta någonting om. Men antagligen så handlade det om det judiska folkets situation. För även om en grupp hade återvänt till Jerusalem så var inte situationen helt avklarad. Alltså templet var ännu inte uppbyggt, murarna låg fortfarande nedrivna och många hade även valt att stanna kvar i Babylon och inte vända tillbaka när de andra gjorde det. Man kan först tänka att det är lite konstigt att Daniel själv inte vände tillbaka till Jerusalem men för det första så var Daniel en väldigt gammal man vid det här laget, en god bit över 80 år. Och dessutom så hade han en tjänst för den persiske kungen som inte var en anställning som man bara kunde ignorera eller säga upp sig från om man säger så. Men en vink om vad det handlar om varför han sörjer så mycket det kan man se i slutet av versen där det står att är var vid floden Tigris eller Hidikel som den på hebre kallas på hebreiska på den tjugofjärde dagen i den första månaden. Och den första månaden det är månaden nisan, som är tiden då påsken normalt skulle ha firats de 21 första dagarna där, då hade firats om man hade haft templet. Judarna i exil firade inte de bibliska högtiderna så som man hade gjort i Israel eftersom man inte hade templet för att göra de rituella handlingarna som hörde till utan istället så fastade man ofta under den här tiden och rättrogna för att be till Gud om att folket skulle få återvända. Så det kan förklara då varför Daniel fastade, att han gjorde påsken till en fastetid. Eller rättare sagt, det står egentligen inte att han fastade, men det står att han inte åt läckerheter, kött eller vin. Vilket är lite intressant när man tänker på att han och Sadrak Meshach och Abednego, då de var unga i kapitel 1 i Daniel, kämpade för att slippa dricka vin och äta kött. Men det verkar som att Daniel på sin ålders höst normalt sett åt och drack de här sakerna. Men att han just här och nu valde att inte göra det. Jag ska inte gå in på vad anledningen till det kan vara. Men jag bara observerar det. Lägger, det, lägger märke till det i den här texten. Det som är viktigt här är att Daniel har varit 21 dagar i avskildhet och bön. Det är ett långt bönemöte, det måste man säga. Det är en lång tid att sörja. Och så verkar det som att det inte sker någonting. Alltså han får inget svar, han får ingen effekt. Det händer ingenting. 21 dagar. Och det kan jag tänka mig att du och jag kan relatera till. Att vi känner till en sån situation. Har du kanske haft någonting som du har bett för? Det har du helt säkert om du är en kristen person. Men har du någon gång bett för någonting konstant i tre veckor? Har du sörjt och bett för någonting hela dagen? Dag efter dag i flera veckor och inte fått svar? Kanske inte men oavsett hur mycket du har bett för en sak så har du helt säkert vid något tillfälle upplevt modlöshet. Alltså frågan varför får jag inte svar? Varför reagerar inte Gud? Vad händer i himmelen? När jag ber här på jorden. Och den sista frågan där. Vad händer i himlen medan vi ber på jorden? Det är just vad det här kapitlet handlar om. Det är det centrala och det jag tror att vi kan lära oss någonting av i den här texten. I, eh, i det här kapitlet. Varför får jag inte svar? Eh, varför reagerar inte Gud? Vad händer i himlen? När jag ber på jorden och därför så är det här ett väldigt relevant kapitel även om jag för min del måste säga jag tror aldrig jag har hört någon predika ifrån det här kapitlet. Eh, jag vet inte om du har gjort det om du har hört någon predikan ifrån den här texten jag kan, kan nästan inte minnas att jag gått igenom din bibelstudium eller så heller det är, det är en text som jag tror att man eh, går ganska fort igenom. Men jag tycker att det är intressant och vi ska se lite på det och vi, vi läser vidare här i texten i den femte till åttonde versen. Där står det så här, citat, när jag såg upp fick jag se en man stå där. Klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från ofas runt midjan. Hans kropp var som kryssolit. Hans ansikte som en blixt. Hans ögon som eldslågor. Och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte. Men de greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek och jag hade ingen kraft kvar. Det är alltså då Daniel 10, vers 5-8. Och det här påminner om väldigt många syner. I Bibeln. Det påminner om Jesajas syn i Jesaja kapitel 6 där han säger att han ser Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet från hans mantel uppfyller hela eh, himmelen. Och, och han säger att det, vi kan också säga att det påminner om Hesekels syn i Hesekel kapitel 1: Där han också ser den här mäktiga speciella tronen med hjul på. Och det är ögon, och det är livsväsen och allt möjligt. Men han som sitter på tronen står: Det ser ut som en människa som är omgiven av eld. Det påminner lite om det här, men kanske framförallt så påminner det om det som Johannes, Jesu, apostel Johannes, såg av Herren Jesus i Uppenbarelseboken kapitel 1, där han också ser en man som är klädd i linnekläder och det, det är mycket eld, det är mycket vitt, det är mycket eh, koppar och malm och så vidare. Det, det finns mycket som påminner om den här eh, visionen hos Johannes också. Så ens första tanke, eller i alla fall min första tanke, det är att det här är fadern eller sonen, att det här är en uppenbarelse av Gud själv. Eh, men det förklaras inte, och det kan också vara en ängel. Eh, och det anledningen till det att man kan tänka sig det är att eh, verkar som att det är en ängel som talar med Daniel senare i kapitlet. Så om man säger att det är samma person som uppenbaras här som den som talar senare så är det antagligen en ängel. Men oavsett om det är fadern, sonen, den heliga ande eller en ängel så är det ett himmelskt väsen. Och jag tror att poängen, anledningen att det här står i den här texten det är att när slöjan dras till sidan, alltså det står att Daniel lyfte sin blick han såg upp mot himlen. när slöjan dras i sidan så uppenbaras det att mäktiga krafter är i görningen. alltså att det finns mäktiga väsen som, som står på den andra sidan så i den andliga världen. Så Daniel ber på jorden i damm och grus men bakom andevärldens slöja så finns det mäktiga personer som för en andlig strid. Och att männen som var med Daniel inte såg den här synen utan flydde och gömde sig. Det påminner också en del om det Paulus eller Saulus som det står att han kallades då. Fick i sin syn på vägen till Damaskus. Hans följeslagare står där de såg någonting men de såg inte vem det var. Och de hörde någonting men de kunde inte urskilja orden och de flydde undan. Men både för Paulus och för Daniel så var den här synen exklusiv för dem, den var riktad till dem. Eh, men den här synen är heller inte alldaglig, den är inte behaglig och den är inte lätt att ta in över sig och förhålla sig till. Utan det står att Daniel förlorade färgen i ansiktet och blev helt kraftlös. Nästa vers, vers 9, säger så här. Då, jag, då hörde jag ordet, ljudet av hans ord och när jag hörde det följde jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Och det här är en väldigt vanlig reaktion på mötet med Gud och hans härlighet. Hesekiel hade den här upplevelsen, Johannes samma sak. Det är en naturlig reaktion på mötet med himmelens härlighet. Man går inte högmodig fram till Guds tron, inte ens som man heter Daniel så att säga. Den stora nåden i den här situationen det är ju att Gud inte är där för att förgöra Daniel utan för att tala till honom. Pers 10 säger, då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Så Daniel han kunde ha blivit liggande där, både livlös och skräckslagen. Men den himmelska handen här, sträcker sig ner och rör vid honom och lyfter honom upp, först på knäna. Och sen också upp på fötterna. Det står i vers 11 så här. Sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag talar till dig och reste upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig, reste jag mig bävande upp. Eh, Och om den som, som jag sa innan, då om den som rör vid Daniel är samma person eller väsen som han såg i vers 5 och 6, så var det alltså en ängel. För det verkar absolut som att den som talar till Daniel här är en ängel. Han har blivit utsänd till Daniel och änglarna säger: Bibeln är Guds utsända sänderbud. Men det kan också hända att han först ser Gud. Och att det så kommer en ängel och reser honom upp och talar till honom. Det, det är helt enkelt inte helt tydligt i texten. Och jag tror heller inte att det är det viktiga i den här uppenbarelsen. Men så kommer det då väldigt intressant information från ängeln. Han har ett budskap att komma med som han förmedlar till Daniel. Det står så här om vi läser vers 12-14. till Han sa till mig. Var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända i ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Det är vers 12-14 då. Så han säger här, den här, ängen som jag antar att det är, att redan från första dagen så har dina ord varit hörda. Dina ord har varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. Så det har kommit som bönesvar. Och vilken fantastisk tröst det ändå är. Medan Daniel gick och bad och inte visste om himlen hörde eller ens brydde sig. Så var alla hans ord faktiskt hörda på högsta håll. Och det är bra information för dig och mig också. När vi söker i Gud i, i ödmjukhet och i sorg så hör han oss. Och det kan finnas andra anledningar till att svaret låter vänta på sig. Det är det som är, är budskapet här och det som jag tror att han vill komma fram till. Eh, därför att det var helt uppenbart någonting som gjorde att svaret dröjde 21 dagar. Han bad i 21 dagar. På den 24 dagen i månaden nisan så kommer den här regnen. Så han säger att försten över Persiens rike stod emot honom, stod emot den här ängen under tre veckor. Och då kan vi fråga sig, försten över Persiens rike, vad är det han pratar om? Vad är, vad är det här för någonting? Och jag, för att förstå det här helt och fullt så skulle man behöva göra en djupdykning i den bibliska förkunnelsen om förstarna i andevärlden. Men... För det vi talar om idag så räcker det att jag, jag nämner att Bibeln talar om andliga väsen som ofta regerar över olika områden i den här världen och som ofta tillbes som gudar i de delarna. Eh, och nu vet jag att det finns en viss kategori av kristna som blir väldigt intresserade när man talar om de här Eh, Anliga realiteterna. Man, man älskar det här ämnet. Och jag har läst böcker om anlig krigsföring som försöker förklara hur den angliga striden ser ut i detalj. Och det, måste jag säga, upplever jag som ganska farligt. Eh, inte för att andevärlden är farlig utan för att man hittar på saker och ting. Alltså, så här, om du läser eller hör någon säga något om den andliga striden, den andliga världen och så vidare. Så fråga dig direkt så här. Nummer ett. Står det här i Bibeln? Eller nummer två. Är den logisk konklusion? En sann logisk konklusion av det som står i Bibeln? Eller är det fantasier som är löst baserade på det som står i Bibeln. Alltså en möjlig konklusion, en möjlig teori om hur det ser ut i den andliga världen. Och överraskande ofta så märker jag att folk baserar sin förståelse av vad den andliga, krigs andliga krigsföringen handlar om. Baserade på väldigt fria fantasier och idéer. Och jag ska ta ett enkelt exempel. Eh, en gång för många år sedan så hade vi många 8-9 många, år sedan eller något sånt, så hade vi tältmöten i Oslo eh, och under första mötet så hade vi problem med, med ljudanläggningen för att det skrapade en hel del i högtalarna när folk talade eh, och en person som var där menar att det var demoner som påverkade ljudanläggningen det var demoniskt eh, djävulskt motstånd mot det här Eh, och så frågade han då om, om den som han samtalade med frågade han "Jag har ni bett för de här mötena har ni, har ni gått in i bön för att driva ut andemakterna här och så, och så fick han svaret att ja vi har, vi har ju naturligtvis haft bönemöten under en lång tid eh, men nej sa han det, det, det var inte nog vi, vi måste befria. Eh, platsen här från demoniska makter vi, eh, vi borde gå runt tältet och befalla demonerna att fara ut och ha en, en andlig bönkamp där på platsen som skulle befria området för, för eh, demoner och det skulle ta många timmar beroende på vad slags andar eh, det var tal om och alltså bortsett från att vi hittade felet som var en kabel med glapp i eh, så vet jag att den här otroligt självsäkra eh, egenpåhittade förklaringen om hur man driver andlig krigsföring är väldigt vanlig. Och som regel så är den helt ofarlig. Alltså det hade inte varit någon fara, det hade antagligen varit bra och kanske bättre för den andliga skulle säga anlägga kampen om vi hade gjort som han sa gått runt hältet och bett i flera timmar det hade inte varit fel, naturligtvis inte men ibland när man går på de här idéerna självskapade idéerna om vad som krävs så hamnar man väldigt fel eh, det finns andra exempel på, på människor som jag läste en bok om en kvinna som satt i rullstol och som där pastorn i församlingen sa att ja, hon är besatt och hennes blotta närvaro hindrar Gud ifrån att arbeta. Och därför så utsatte de henne för långa seanser av exorcism, skrik och slag i många timmar som skapade extrema trauman i hennes liv. Och jag säger det ännu en gång, det är påhitt. Och det kan verka som att jag säger det motsatta av vad texten säger här. För Daniel 10 säger ju att bakom kulisserna så föregår det en intensiv andlig kamp. Försten över Persien står emot Guds utsända ängel och så står det att ärkeängen Mikael Israels första kommer till hjälp och så utkämpar de en strid under 21 dagar och det är ju onekligen häftiga saker. Spektakulärt. Och det är sant för det står i Bibeln. Så borde vi då Borde inte tänka på det här när vi ber? Borde vi inte vidta åtgärder så att vi kan bli mer effektiva i vårt böneliv och i vår andliga kamp? Borde vi inte skrika mer och fasta mer och be längre och använda befallande ord och fånga andar i påsar och spy upp andemakterna som har besatt oss och så vidare och svara på det nej, nej, nej och åter nej. Därför att om vi vänder på steken... Och frågar oss, vad är Daniels roll i den här andliga striden? Vad var det han gjorde för någonting? Jo, han bad. Det står att han sörjde i tre veckor. Kanske han upplevde det andliga motståndet. Kanske han utan att veta det kände av striden som försik. Det kan hända, absolut. Han kan ha haft en andlig känslighet inför det där. Men det står inte att hans roll var att delta i denna strid. Annat än genom att söka Guds ansikte- i helt vanliga, om man kan säga så, bön. Han var inte kallad att befalla här. Han var inte kallad att utföra vissa handlingar som skulle kunna påverka utfallet av den andliga striden. I samma ögonblick som Daniel bad så gick befallning ut- Inte på grund av hans enorma andliga tekni teknik i krigsföring. Inte för att han visste precis vad som för sig gick bak bakom kulisserna. Men för att han var en gudsman som sökte Gud i bön och i sorg. Och det är vår uppgift i den andliga str striden. Och jag säger inte det här för att du ska bli mindre engagerad utan för att du ska bli engagerad på rätt sätt. Andarna lyssnar inte för att vi skriker rätt ord och gör de rätta handrörelserna. De lyssnar därför att lammet har segrat. De flyr inte för att vi använder mäktiga ord utan de flyr därför att de måste lyda den allsmäktige Gud. Andarna är inte mer rädda för de som har studerat andlig krigsföring i 20 år och har massa formler att, att komma med än de är för en fyraåring som knäpper sina händer och ber fadervår eller gud som har haver barnen kär. Om du verkligen vill delta i den andliga krigsföringen så handlar den om att ge hemlösa ett rum, att ge mat till hungriga, ge kläder till nakna och att förkunna evangeliets frihet för de fångna det Är andlig krigsföring. Och till sist så vill jag läsa de sista verserna i kapitel 10. Och så har vi faktiskt klarat av ett helt kapitel på den här halvtimmen. Det är inte så vanligt i den här serien. Men så här står det i Daniel 10, vers 15-21. Medan han talar till mig. Böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han var lik människoson. Han som var lik människoson, rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa till honom som stod framför mig. Min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han så såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sa, Var inte rädd, du högt älskade man. Frid var med dig. Var stark. Jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, Tala min herre, för du har styrkt mig. Då sa han, Förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot försten över Persien och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland men jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er förste. Det är Daniel 10:15 till 21 Och det här är ju då upptrappningen till kapitel 11 och 12 som handlar om Persien och Grekland. Men det som sker här är att Daniel får tröst och styrka efter att han har mött himmelens enorma krafter. Så summan av det som förkunnas här, och vi kunde naturligtvis ha gått in på det faktum att Jesus har vunnit seger, att han har... Att han är segerherren över alla andliga härsmakter och så vidare. Men summan är den här att vi ber i all enkelhet och renhet till Gud. Och bakom kulisserna, det är sant, så föregår det kamper som vi inte känner till. Men vi kan vila i tillförsikten att Gud har kontrollen även om vi inte ser det. Vi kan ha frid även mitt i stormen. Och vi vet, som sången säger, att ringaste barn som le beder lever oändligt tryggt, mäktar långt mer än hjälten som starkaste festen byggt. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar når. Amen. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Vi har sändt här programmet över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post infosnabla.maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Gud välsigne dig och på återhörande.